Я довго не можу очутитись і весь час стискаю кулаки з такою силою, що не є в пучках. Під'їжджаючи до свого дому, я починаю почувати біль вище колін. Намацую рукою і находжу прокусане мокре від слини місце на штанах і біль у нозі. Шапочка лякається, бачачи мене. Я як так переказую їй усю сцену і знову почуваю, як палюча хвиля люті спазмами стискує моє горло. Я йду в ванну і підставляю голову під холодний душ. Шапочка стоїть тут же з рушником у руках і помагає мені витерти голову. Потім ми сидимо в їдальні, й даємо, що обідаємо. Шапочка уважно і турботно поглядає на мене. По обіді я лягаю на канапу в кабінеті, а Шапочка з якоюсь книжкою сідає біля мене в фотелі. Ми не балакаємо. Вона прикидається, що читає, а я, не прикидаючись, лежу й думаю все про те саме. Нарешті Шапочка не витримує і ласкаво сердито говорить. «Ну, годі про це думать. Вона не хоче, не може віддати кудись свою дитину. Це так природньо і зрозуміло». Треба примиритися з цим і дати їй спокій. Не можу. Не можу з цим примиритись. Ну що ж ви можете зробити? Що? Не знаю. Але я мушу щось зробити. Мушу. Ви кажете дати їй спокій? Але ж вона, вона, вона почне користуватись своєю владою. Почне ставити всякі умовини, робити сцени. Вона зіпсує нам життя. Мені треба якось паралізувати цю владу. Найкраще, звичайно, це перестати почувати... Зв'язок із дитиною, нема її для мене, роби з нею, що хочеш, мені плювать. Тоді влади не може бути. Але що ж я зроблю, коли я, ідіот, ганчірка, баба, паршивець тиждень подержусь, а з якого-небудь приводу й побіжу до них, а потім вам брехатиму, буду соромитись вас, вам буде тяжко від цього. Та з якої речі вам усе це нарешті. «Ви ж зовсім не це мали на увазі, даючи мені згоду на ваш союз. Та ви ж через рік, через півроку підете від мене». Шапочка нетерпляче з досадою підкидає плечем. «Покиньте, дурниці». «Ні, це не дурниці, а факт. Вам повинна надокучити ця тяганина. Вам надокучить це відривання мене, подвоювання. Тепер вам і шкода, і ви розумієте. А потім ви почнете інакше почувати». «Та ви от що зрозумієте, Шапочко! Тут я сідаю і беру її руку власною, наблизивши до неї своє лице. Вона для мене рідніша, ніж ви!» Шапочка-несамохідь вириває руку і поширює очі. «Вона? Так, вона! Вона гидка мені, ненависна, але рідніша!» Я цього не розумію, і я не розумію, а так почуваю. Вона, моя справжня жінка, от що, розумієте? Вона ніколи не може бути мені чужою, поки в неї мій син. Я не знаю, може це психоз. Хоробливе щось, але я весь час, власне, це схоплюю в собі. І це мене найбільше лютить. Я просто готов убити її. Я встаю і починаю ходити по хаті. «Тим, що ви її вб'єте, ви не перестанете бути батьком цієї дитини», – стомлено тьмяним голосом каже Шапочка. Я зупиняюсь відразу зі страхом. «Що ви хочете цим сказати?» Шапочка блідо дивується. «Нічого особливого. Те, що ви цим не розв'яжете питання. Шапочка ще щось говорить, але я вже не чую». Так, я все ж таки лишуся батьком цієї дитини. У цьому все питання. Значить, мені треба перестати бути батьком, і тоді все розв'язується. Я чую, що в мені в цю хвилину зародилась і вже живе якась думка. Я навіть знаю, яка саме, але вона така страшна і безглузда, що я не хочу бачити її, не хочу помічати, тільки почуваю, як від її народження все чудно притихло в мені. Настала раптова сторожка тиша. Нема ні гніву, ні обурення, ні ненависти. Все розбіглось, затаїлось, і на порожньому місці помалу суне щось темне, невиразне, моторошне. Я поспішно підходжу до шапочки, хапаю її за руку, садовлю на канапу і сам сідаю поруч з нею. «Ну, годі про це, Бог з ним! Якось то буде!» «Я дурниці, розуміється, казав. Хай буде так, як є. Ми дужчі за це, правда? Адже це не розстроїть нас. Ні?» «Не знаю», – різко відповідає Шапочка і прощається. «Проводжати мене не треба. Не треба, я кажу. Ага, он як. Звичайно, так і мусить бути. Все одно не перестанете бути батьком цієї дитини». Я зляком схоплююсь, похабцем одягаюсь і вибігаю з дому. Мені треба якнайшвидше розсіятись, розважитись, відвернути увагу від усього цього. Перебираю, куди б його піти? До Сосницьких? Ні. До Панаса Павловича? Ні-ні. Скрізь-скрізь ці Андрійки, Діми, ці явні чи то потайні ланцюги – я йду по вулиці і дивлячись на вікна, огидою уявляю собі за ними пари, скуті ланцюгами дітей, які вовтузяться, випручуються, гвалтують, стогнуть, плюють одно одному в лице, дряпають очі. І що довший той ланцюг, то апатичніше, безнадійніше, то більше звички і байдужжя в цих образах і плювках. Так, розуміється, це краще за все. Клавдію негайно треба випровадити з цього міста, дати їй грошей, забезпечити надалі і з питанням покінчено. Коли дитина підросте, за її вихованням можна буде стежити з боку і навіть брати до себе на якийсь час, але негайно забрати їх звідси. Трохи раніше, ніж звичайно, їду до Клавдії. Мене зустрічають похмуро, сторожко, вороже. Але коли виявляється, що я відмовився від вчорашніх намірів, обличчя одмерзають, хоча щодо переїзду в інше місто відповіді не маю. Як же буде з Олею? Без Олі ніяк неможливо. Ольга Петрівна може перевестись так, але з цим багато клопоту. Ольга Петрівна має йти на лекцію, і ми лишаємось удвох. Клавдія мовчить. Костя одягнений стоїть біля неї й пихкає. Тільки Оля перед лекцією обіцяла піти з ним на прохід, але я перебив, і тепер прогулка пропала. Він усім тілом ліниво навалюється на коліна Клавдії і тягне. Мамо! Клавдія машинально відпихає його і думає, дивлячись кудись у бік. Ну, Клавдіє, я чекаю рішучої відповіді. Це єдина умова, яку я ставлю. Здається, її можна виконати. «Ні той, ні той немає батька», – гірко шепоче Клавдія і скорботно хитає головою. «Мамо, я хочу гулять!» «Про це, Клавдіє, краще не будемо говорити тепер. Колись ти сама побачиш, що... Ну, та все одно. Та як, га? Я без Олі не можу рішити». Костя шарпає матір за рукав, схлипує й пацає ногою. «Мамо, ти чуєш? А хоче писти від мене ради Бога. Чого ще тобі треба? Чого? Я гулять хочу. Завтра підеш?» Тітка Оля пішла на лекцію. «Поведи ти. Я тебе поведу. А з Мікою хто буде?» Костя понуро зиркає в мій бік і мовчить. «Чого ж ви прислугу досі не наймаєте?» Оля каже, що поки що не треба. «Знову це Оля. Оля каже...» Оля не хоче, Оля думає. Не можна ж з дитиною без прислуги. Економія річ добра, але до певної міри. Костя, напевне, ніколи не гуляє. Та рідко. Мамо, ти очепися від мене сьогодні. Я гулять хочу. Я можу посидіти тут з півгодини. Поведи його гулять, кажу я, щоби не чути цього маму. Костя соромливо всміхається і кидається на Клавдію, термосячи її і стягаючи зі сільця. Вона сердиться. Костя починає вирищати, і вона здається. «Ми будемо біля дому. Коли щонебудь пильно треба буде, то тільки зійди зі сходів. Він спить». Вона одягається, і взявши за руку Костю, що радісно підстрибує, виходить. «Я зостаюсь сам. Ще коли вона одягається...» Мені починає дуже битись серце, коли ж стихають їхні кроки, і я виходжу в кімнату. Хвилювання до такої міри розростається, що слина в роті стає густою, липкою, а ноги підгинаються. Я навіщо сторожко слухаю, але від крови, що приплила до голови, в вухах такий шум, ніби хтось віником мете ритмічно підлогу в сусідній хаті. Що зі мною, здивуванням думаю я, але в той же час на вшпиньках я підходжу до півочинених дверей і прислухаюсь. Там тихо. Чути, як прутко дрібно цокає десь у середині хати кишеньковий годинник. Більше нічого. Видно краєчок запнутої білим колиски. Тут же валяється костина конячка без вух з сивою гривою. Хвилювання росте, я прислухаюсь до вихідних дверей, потім крадучись, входжу в спальню. І як тільки я входжу, так ніби хтось ззаду підштовхує мене в спину, хапливо йду до вікна, хапаючись і шарпаючи защіпку, відчиняю одну квартирку, потім другу. Це мене так стомлює, що я присідаю на підлокотник, і, важко дихаючи, сиджу деякий час крізь вікно, видно туманно жовті чотирикутники сусіднього дому і каламутне сяйво міста, холодне повітря густою, парною течією поспішно вкочується в кімнату й ворушить край покривала колиски. Моє волосся теж ворушиться від нього і в лице задуває від течії. Умить чується не то кашель, не то чхання з глибини колиски. Я дуже здригуюсь і замираю, піднісши голову і ухопившись з усієї сили за ручку вікна. Серце колотиться з неослабною силою частими, хапливими чіткими ударами. Знову легенький кашель чи плач. Я не можу чути, бо в ухах страшенний шум. На вшпиньках я підходжу до ліжка. Тепер уже холодно тут. Просто на мене котиться сива, широка течія морозу. Я здіймаю покривало і слухаю. Тихо. Мені вже здається, що він умер, і я жахом нахиляюсь і торкаюсь рукою до темної плямки личка. Воно тепле. Тільки носик холодний, змерзлий. І зараз же чути репучий плач. Годі. Я кидаюсь до вікна і зачиняю квартирки. В хаті холодно. Я тремтячими руками поправляю запинало, озираюсь, чи не треба ще чогось зробити, чи не лишаю я якихось слідів своєї присутності, і тоді виходжу в першу кімнату. Тут я помічаю, що весь час з усієї сили я стискую щелепи так, що їм аж боляче. Потім я напівлежу на канапі і трудно дихаю. Коли лунає дзвінок, я, не хапаючись, іду в коридор і очіняю двері. Не плакав? Ні. У роті мені сухо, клейко, ноги здригуються. Я боюсь, що в кімнаті Клавдія щонебудь помітить на моїм обличчі, і через те тут же прощаюсь із нею. Вона дякує мені, що я посидів, і Костя теж, мабуть, навчений нею раніше. А щодо нашої розмови, то я завтра ще прийду. Добре, тихо відповідає Клавдія. Я спускаюсь зі сходів, йду додому в якомусь напівсонному стані. Нема ні страху, ні жалю, ніяких взагалі почувань, тільки все чую і бачу, як крізь запону туману. Перед домом я згадую, що в мене може бути тепер шапочка. Повертаю назад і йду без мети по вулицях.